باللہ من بسم الله الرحمن الرحيم ويستفضتنك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في تمام النساء الا التي وَتَرْغَبُنًا تَنْكِهُوهُنَّا وَالْمَسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا الْيَتَامَا بِالْقِسْتِ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرِ اللَّهِ داوالی خیلس مخی پا نپا آغا منت بیا لگا تفسیره دا تنویر دے دو قسم ایتیمی جنکیوی خوش رنگا بد رنگا تمال والا جمال والا و بیمالا و بیجمالا د صورت پاول کې دا غوښته ده لیکن بیا تپوس ایت اپوسکی په واره جنکو کې دا غي تیمانانو جنکو په واره کې بیا د مطلق زنانو په واره کې تپوس چې دوی سره نکاح اول سنندې او استبطونک فن نسای تپوش کې دوی داتانا په بارد زنانو کې یا عبارت نه کا د یتیمانو جنکو کې نو قل الله یفتیکوم فيهن توي اللپاک پوکم در کوي تاتهفی نه پهباره یا ماه نو کې او اصل کې حیت د حال د ماین نه دی او ما یتللاعلیکمفلکې تا او پوښ کوم در کوي تاسو ته هغه کېږې په پتا سومانې په کتاب کېیته منسان او باارت مانه نوژ نه کوه او کله تو نه نه چې نهور کوئ تاسو کوې بهله نه چې مقره کړی شوي د دوی دپاره ترغبون غبونه انتن کې نه حال دا چې تاسو مخړه و تنقا کولوو دا غ یاتر غبونه حال <مارده> دا چې تاسو مینه کاوي تاسو انتن کی و هو نه چې نکاو کوي دا وای سرا نګور دا غو حکم مخه تله لې ښا صورت بے مایات تقریبا وال مستضعفين من البلدن اغه حکم دا وکنه وَيُنَخِّبُكُمْ اللَّهُ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَإِنْ مَا, مَا تَوَلَّقُمْ مِنْ نَّاسٍ هَٰيَ مَسْنَمٌ سُلَاسِوَرُبَّانَ الْتَ حُكْمَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ حُكْمُ دَرکوی تاسو ته هغه چې لستې کی یالیکم یعنی دوی تستې شوه د پتا سمنه په کتاب کې او باردې ایمانانو وخیدہ دی وژاحت تل ول مستضعفینا من دا رنگې په حکم در کوي تاسو ته وبارد کم جوړو وړو کې نو و مبارک چې دا و سر زیاته ما کوي دا و حقوقوم بیان شو کنه یتیمانان دی نا غوې د مال حفاظت او قاعده غوې د جان حفاظت او کوي او ان تقوم لل يتامى بالقص يا اول مستظفين من البلدان په حکم کوي د تاسو ته مبارد کمزور وړو کې یا كيف فيكم مسررا نه وړاينو او په بارا د کمزورو ورډو کې بیمه افتا قبل کوم چې تاسو د مخ کې حکم راکړې شوی ده وان تقوم لليطعام او دا حکم در کوي داवस्था چې کله کودره گئے د بارد یتیمانو به انصاف سره لکه ووتره گئے د پاردی تیما نانو بل قست په انصاف سرا پس بدل تو قید کیده به ما افت قبل کوم چتاوس ته مخه حکم بیان شید فتوا تاسو را کړه شید سمانا چې دا وې د ماله حفاظت او کېده د جان حفاظت او که و سره ظلم مقوې ذاته مقاې د ټول احکامات حکم دي کنه د دې خیال او لیکن وما تفل من خیر فإن اللہ کا نبی یلیمہ داخی کار کاوائی کنا ناقا چکوائی کا توسنی کار پسیخن اللہ پاک باغیمانی پوا دے وین امرانتن خوافتن بعنی آنشوزن او اے داوس دا دی آیت تعلق دا غسو سم آیات سره دو قسم خضیوی او ناشیزاتو بل صالحاتو وزدخوان خبر پاتی وکر سی او خوان دے چاگا ناشیز دے دا غب سید یو این امراتن خافت من بالیانو شوزا اما کی یریگی او خضا این امراتن کی من بالیانو د خاون خپل نو شوزند د بدخويې دې ته علم راغې چې د بدخوي له ما سره بغڅکې او اعراضن یاد مخ اړه ولو قصدن خذت علم راغې چې د خاون ما سره بغڅه حسد دی ځې خې نشه نو دا لا ما او اعراضن یا مخ اړه نو شوز بغز خپل شهره ک او راز سرغن نفرت کې ما یارا سره بغز کې پټ اسد سره ساتي یا سرغن نفرت کې فقصدن کې نفلاج جنا علیهما ان یصلیحا بینهما صلح واسنش دې ګناه په دې چو روغو کی پا مینس پلکی روغ آغا دا کوئی دا جوڑ جاڑی جنسا تریقیسا روغی آغا روغو شیخا لیکن گور آغا داد چیو بلدخ بلحقوق معاف کی قدیمن تیسو شی صلو شی زکا اللہ یهو صلو خیرون صلو 16 صدا قره دخه او نسبته طلاق ور شي نو چې وصله نو یو وای زماد دې خبره لحاظ یې او ساتل شي سړې وای زم ما پسې نو الله ترغيب ور کوي او اح الانفس الشحامه کې خو دې شهیدو بزرګونو کې اشحا حرس دندام خبره باندې معنا نه نسخه وسو درته وای طبخ قل لنفس حرص فسنهذا روز خووندان او تو ويين او تحسين او كه خجوان کوي تاسو وين احسان کوي سمانه فلا معاشره کړه وتتقو زان بچکه ظلم نه نه ان الله كان بما تعملون خبيرا فشي كان لا فاقا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ذا التنوير دي په درما یات معنی په انتابل کو من النساء مسن 34 دوه ځکه کوه دریکوې څلور نو الله ولن تستطيعوا حجر طاقدنا الله رهتاسوا تعدلوا بين د خو دکي ولو حرست مگر چې تاسو کوشش کوی ولو حرست کوي چې زما بنا محبت د ټولو سره ځای او شان او ساتم دوه خزی درې سره زبر ټولو سره یو شان بنا محبت او ساتم الله دې تاخته څه نشه پیغمبر خدا صلی الله علیه و الی الله توې یا الله لا تاخذنی تملک ولا عملکو الله په هغه کې زمو موخزه نه کوي چې ستای اختیار چاريږي اودما پکې نه چري د عائشہ رضی الله عنها رسول پیغمبر صلی الله محبته ير سرو او او سره هر کله چې دژړ داستاسو په اختیار کې نه ده لیکن عام حقوقي الله وفلات امینو کلل مهل خاص مکه کېږي دیویتا پوره کږي دلو چا سره چې محبت کوي وتذروها كالمعلقات واشې پرې تاسو دې په دې غیر محبوب زه را کلمعلقاتې په شان د زوڼې وین توسلو وتتخو کایسلامو کرا تاسو نیکی کوه وین توسلو کنيکی کوه تاسو د بیبیانو سره نیکی کوه ناخدو حقوقو خیال ساتاي وتتقوا زان ساتاي د ظلم د خزونه تقوا کوي نو فئن لنک ناغفور الرحیم اما پس یکن پاک بخنا کون کی آرام کون کی و ایت تفرق یغن الله من ساعتی اوس حالات جوړل شو یو بل لا شو خزې تا یا سړی تا گناه بهر له یت ت فرله کا کیل چې د خه خاون نو به حاجه بړله پار کل لن هر یو منساې په فضل خپل فضلپلختی خپل الله به خې د بلخواون د کې خاونلهه الله ور سره مم دادننو کې و الله سی حقیمه د الله فره فضل والله حقیاً د حکمت والله ولله مااف او دلتا تفسیری توحید بیان نه او داوره توحید دریزل راولله والیل الله ما فی السماوات اول مقام د تقوا ده مقام د حاجت ته د مقام د کار سازه ی دی یارا کینو دا الله نو کا زک والیل الله ما فی السماوات حاجت وړنه دا الله نو والا زک والیل الله ما فی السماوات او کار سازه حاجت روا غنه یو الله پاک وګنه زک والیل د درزه له زکارا ور ولل ی ما فی السماوات و ما فی الارض الله تعالی غدی چې پاس سبحان نو کریغا چې پسما کی وی ولقد وصینا الذین اوت اوتل کتابا خامق یقن ف وحکم کړه د منګه کسان تا چې کتاب ورته ور کړه شیذ من قبلکم ما قلت اسنا و ایکم او تاسو تم دا پو حکم کړه دستی ش انت الله یرا کوئی دا اللہ نا یرا سمنا ظلم پچامک کوئی و ادوان پچامک کوئی و مقام انتقللہ یرا کوئی دا اللہ پاک زان ساتھ ظلم و دعو دواننا و ان تکفرو ف این لیلہی ما ف سماواتی و ما فضل و این ان تکفرو ف تاس و کفر کوئی نو وان للله ما فی السماوات و ما فی الارض پس یا کنه خاص دل راهچی اسمانونو کیدا چبزما کی هرڅ د الله په تصرف الله تبارک و تعالی وکانه الله غنی حمیدا دی الله پاک به حاجتا مخلوق حاجت نشي حمید نستایل شوی ما فی السماوات و ما خاص د الله په اختیار کیاله دي هیڅ په اسمانونو کیدا چبزما کی وکافا بالله وکیلا نو کافیدو الله پاک کار جوړاون کې ذمہ دار یو الله ذمہ دارونه سزا کا ولله ما فی السماوات سرنګي ذمہ دار دی یشا یذهبکم کوغوری فنا باقی تاسو درا اے خلق رب ولبی اخری نور خلق نور مخلوق برا کان الله والله زار غره او الله بعد ب منې د قدرت والله منکان نه یورې د سو بد ف الله سوبد دنیا ترغې اخرت ته چې کله یو مضمون ختم آخر کې ترغی بررکې من کا نه یوری د سووا بد دنیاه شووب چې په عمل خپلمې بدله د دنیا نو نؤتیہ مینھا اللہ ويمون ورکودلارا ددا کنه مخی علی عمران کتاب سو یوصل پین زم صالح نو فیند اللہ سواہ په دنیا والآخرہ بس الله سره بددا د دنیا د نفل ید لبہما منهم والله یا مانا سوک چو گوڑی پا ملق البدلد الدنیا فعلیه الاسف فدمنی افسوس دیخوا ولی فعند اللہ صواب الدنیا والآخر وکان اللہ سمیعا بسیرا دے اللہ پاک سمیع نوری دن کے بسیرا لگن یا یو اللذین من کونو قوامین بالقس شہداء اللہ ولوالا انفسکم او الوالدین والاقربین وس اخر کې خطاب مؤمنانو تک کله چې موږ هغه وویل او دا نن راغلو دا 17000 روپۍ دی بیا یا څه کوي کله وځي نو 17000 او په مینا دغه په دې لا په I'm going to ma wow. نې کاره د تاسو مې نن ټول په دې نړۍ کې ناشاره کړه هغه لپاره چې تاسو درته ژوند مې ورکړل تاسو ته ډېر ډېر مننه کوم هغه د مؤمنین شتارت یا د خپل معلوماتو आज का कार्यक्रम a اسې پاتې ورکړې دې چې امام صالح دې ریسونه نورې ښه درا او اسا وعا بيته دې درځي چې په خپل ځان کې پاري راځي سره کې ترني څنګه راځه چې چې داوي دې دایره ته ځه څنګه دې به زووا په روانتي به باز دې کې دانا نه نو دې داونه هغه مړې راځي دا راځي څنګه یې راځه په اذا وصلت دم کو samt kal pata dai zore ko samana ma hkr samana wala yusrun la haila qareenah niya ta ilaa la la min al کم عمال سیکرہ سر اکر چلیس دیو کتا اللہ تا پارا امام کرسی دیو کچھ دیو کیا دیو ایک سیکرہ دنیا مقصد تا پارا دیگا تا رکھنا پکی میں امام کرلی مصبت سبید ویڈا تاریخان مصبت سبید ویڈا تاریخان تاپنا دیوان ستی شیران وقت دې ټول هغه دي چې مان زارېته حل کولای شو. دوی خوارې په کومه توګه ټولې په مان کې چې کوټه سره زارېته او هغه سې راځي کښانې نه مننه نه د دې موندل په ساده ديږي په شاري کله چې یو دغه په دې توګه چې یو باندې راځي او په تر ټولو باندې راځي باندې راځي او باندې باندې وایي الله دې راغورای ونه انسان وایي زړه یې راوړی دې مسلمانان په دغه راه او دې دې راغورای ونه والله دې راځه دې د سره او دې واضيع قضې د څنګه یې مومین او هی له هغه د پرچاسه د نوماندې 3000 یو اوږده د ساسوونه نه حتی چې دا د هغه لپاره خارې کیږي دغه وخت کې ژوند کوي حتی د کورچې کا ماګرځه اوه کوستې دوه د احترام وړاندې علالو په ملي ولې دلته وانه تاجه زتابو سینه تا لا په پیل راهي چې څنګه الله پیداږي په هیڅ چریکه باندې مې نه راځه پارا سینه لا هغه دا دا چې یو څوک د دې کار سره خپل ځان سره پټ کوي دا ریښتینی معنی مې منځ کې ولایي تر that's like او احملت پرسائی تبائیتا زمانا جی او باعتا سمو مفللائی و مقولت کلش و مکی داتا اللہ و احملت سمو مفللائی خالد سے na <muchas> perdon نونو په او تاسو باندې کله چې تاسو ووځو کله چې تاسو د یا اللہ تعالی کو سبحان اللہ عالم یا الله تعالی تهنا خاصه یا الله سپریما لري چاڅو ورته معنی ته د دې لپاره یا دا نه